Чистота – запорука здоров'я Як ви гадаєте, коли люди винайшли ванну? Виявляється, дуже давно. Однією з найдавніших вважається ванна, яку археологи знайшли при розкопках на острові Крит. Її виготовили ще до нашої ери. Стародавні ванни робили з мармуру, а для грецьких і римських багачів навіть із золота або срібла. В добу середньовіччя люди милися дуже рідко і для купання використовували прості дерев'яні бочки. У XIX столітті у будинках почали з'являтися металеві ванни. Проте ванна-кімната в сучасному вигляді, стіни у кахлях, дзеркала і полички, а найголовніше – ванна з водогоном, увійшла в моду тільки на початку ХХ століття. За перший душ людству правив водоспад. Потім століттями люди поливали себе водою з діжки. Прообраз сучасного душу з'явився у 1810 році. За вишки він був трохи більше 3,5 метрів і складався з розташованих внизу і вгорі резервуарів. Недоліком такого душу було те, що одна і та ж вода використовувалася по декілька разів. Вода, яка стікає через водостік у нижній резервуар, піднімалася вгору і поливала людину, яка вирішила помитися. Водогін у сучасному варіанті і як наслідок душ з'явився на початку XIX століття. Зовсім недавно, менше 10 років тому, були винайдені дворежимні душові насадки. При одному положенні регулятора насадка працює як звичайний душ, а при іншому – струмені води подаються під змінним тиском, вібруючи і створюючи у такий спосіб корисний ефект масажу. Найделікатніша сантехнічна установка – унітаз – увійшла в ужиток лише в 19 столітті. І відтоді принцип конструкції залишається незмінним – змінюються лише форми та матеріал. Зливна труба має форму коліна для того – щоб вміст чаші унітазу безперешкодно змивався в каналізацію, і при цьому запахи із зливної труби не виходили назовні. У коліні після зливу залишається водяна пробка, яка і затикає каналізаційний злив. В унітазному бачку рівень води регулюється клапаном поплавця. Щойно поплавець спливає до певного рівня, клапан перекривається і вода вже не тече. Що вище розташований бачок, то сельдніше зливається вода. До XIX століття туалетну кімнату, обладнану унітазом, мали тільки особи королівської крові.